На той бік повість колись-колись давно, місяців два-три тому, доктор Верходуб обережно і дбайливо ніс через життя келих своєї мудрости, зібраної по краплі з гірких і солодких квітів буття. Кожна людина, перебувши час цвітіння, починає збирати келих своєї мудрости. І що буйніше, що болючіше, що радісніше було цвітіння, то повнішим стає на старість келих. Келих доктора Верходуба був не то щоб дуже повний, але й непорожній. І, може, комусь недопиття було б те, те, що назбирав доктор Верходуб, але йому воно було необхідне. Колись, за давніх-давніх часів, Доктор Верходуб вважався за найінтелігентнішого лікаря на весь повіт, за нашого філософа і за, хоч приборканого віком, але ще досить небезпечного спокусника повітових красунь. Будучи філософом, він спокійно ставився до боргів своїх партнерів у картах, вважаючи, що всяка гра, чи в карти, чи у свій спокій, чи навіть у життя, сама в собі вже має виграш чи програш, залежно від ступня вияву своєї сили волі. Часом, а він із серйозним і строгим виглядом, любив цитувати грецькою мовою улюбленого свого філософа Епікура, становому приставові, який ніодної мови, крім материнської не знав як слід. А ви, бачливо посміхаючись і, трошки йдучи на компроміс із своїм світоглядом, він лікував гарненьких повітових дамочок од усіх повітових хвороб теософічними модерними сеансами, в яких астрально містичні дотики грали не останню ролю. А з начальством, яке перепиняло шлях його життя. Він балакав з такою певністю у гідність, розум і величність влади, що начальство не сміло ламати йому цієї віри і не ставило ніяких перешкод на шляху його. У багатих от розмови з доктором Верходубом лишалось почування ніяковости за своє багатство, а бідним – Здавалось, що бідність хоч і хвороба, але не така, що її треба соромитись, бо заразити нею другого не можна. Щоранку доктор Верходуб, а за тих давніх часів, накладав на пришпорені срібною сивиною, але ще бадьоро-чорні вуса на вусника, під якого вони виходили вигладженими з шовковим блиском, що приємно лоскотали жіночі шийки. Ніс злегка-злегка припудрював. Не через те, що на носі були якісь вади. О, ні, ніс був гордістю доктора Верходуба. А злегка смуглявий, виточений з жовтої слонової кістки, з бездоганно заокругленими ніздрями. Він був би гордістю всякого античного красення. Так от, власне, через те, що він був гордістю, Йому й була така увага, а на самій горі носа, покриваючи непристойно гарні, як казали дами, важкуваті, вибачливо розумні очі, від погляду яких у пацієнток з'являлась непохідна віра в видуження, сиділо пенсне. Пенсне було з золотим ланцюжком, а ланцюжок ховався в горішній кишені жилета. А жилет же самий був раз у раз і незмінно одного і того самого фасону – крою і кольору. Сталево-сірий, з ніжними зеленими точечками, а високий аж до комірчика і з чорною пасмушкою по краях. Це був власний верходубівський стиль. І коли хвиля з баламучених людських келихів із фронтів линула на трон і змила його, коли в очах усіх пацієнтів і непацієнтів з'явився блиск святочної гарячки, коли становий кудись і зник,